oca i sina i svetoga duha oci, braćo, sestre, deco, Hristos vaskrse. vaskrse iz nedelje u nedelju crkva se neprestano seća slavnog Hristovog vaskrsenja i ne samo seća nego ga živi proživljava Stalno duša kroz Hrista vaskrsava, stalno u ovoj dolini plača i smrti. Oseća Hristovu utehu, oseća u sebi život jer se sjedinila sa izvorom života. Sa vaskrciteljem, pobediteljem smrti, ada i djavola iz nedelje u nedelju crkva nam pruža usjećanje istinske radosti istinske pobede pruža nam nadu jer Hristos jeste nada naša i na svakoj molitvi mi to ponavljamo opet i opet i neprestano a i kroz godišnji krug crkva nas isto tako vodi do susreta sa vaskrciteljem i pobediteljem, sa izvorom istine vodi nas i kroz ove nedelje od kojih je svaka pored toga što je posvećena sećanju na pristupo vaskrsenje, posvećena je još jednoj pouci koja nas vodi ka... Toku velikog posta A post Sam po sebi nas vodi Ka što potpunijem Susretu sa Vaskrslim gospodom A tako u ovoj nedelji Hristos koji jeste istina Koji jeste život Koji jeste pobjeda Kroz svetu crkvu našu Pruža nam priču o Cariniku i Fariseju ime nas kroz crkvu koja jesmo svimi telo hristovo besmrtno telo besmrtne glave koja jeste Hristos nas poučava da i mi budemo u istini da izbegnemo tu laž farisejstva jer i na drugim mestima u svetom pismu gospod nas upozorava da se čuvamo klasca farisejskog i nikog nije tako strogo kritikovao i njegove pretnje nikad nisu bile tako strašne osim za licemere a fariseji i književnici i učitelji izrailskog naroda Jes upravo bili oličenje licemerja, oličenje onoga kako ne treba služiti Bogu. A taj duh nije rezervisan samo za fariseje i književnike, on napada svakoga od nas jer đavo je otac laži i onas on kroz laž odvaja od istine on stavlja masku po božnosti on nas da se poredimo sa drugima i tako lažno utešimo sebe u molitvi licemera nije bog u centru već je on sam vidimo ovu molitvu pariseja on počinje blagodarenjem, ali odmah to blagodarenje usmerava sa Boga na samog sebe. Blagodarim ti što ja nisam kao ostali ljudi, kao ovi grešnici, preljubnici, ovi kockari, narkomeni, ovi koji ne idu u crkvu. Ja sam jutros ustao i došao pre tebe, Bože. I odmah stavljamo idol svoga ja na presto i tu nema odnosa sa Bogom nema istine tama i laž carinik govori drugačiju molitvu on ne gleda druge on vidi ponor svog pada Ali vidi veliku milost Božju, neočajava očajava i sav u ranama, i sav izubijan od greka u kome je svestan da živi i da ga se nije lako osloboditi, ali dolazi hrabro u crkvu i ako staje u kraj i govori molitvu, neprestano ponavlja, gospode, budi milostiv meni grešnome. Parisei govori kako je i veruje kako je on sam dobar, a carinik veruje i govori kako je Bog dobar, jer i njega grešnog će pomilovati, on u to veruje i time živi i to je njegova nada i zato je on jako grešan otide opravdan iz hrama. I nama je ovo povuka u ovo prvoj pripremnoj nedelji pred veliki post da skinemo masku pobožnosti, da se ostavimo uporedbe s drugima i da zaista ostvarimo taj lični susret s Bogom, susret u smirenju, smirenju iz koga ističe ta Pobedonosna molitva, Gospode, buvi milost meni grešnome, ne u nekom spoljašnjem, lažnom smirenju, koga je ovaj carinik pokušao da izvede, koji ovaj farisej pokušao da izvede, već u istinskom, istinskom smirenju, osećanju duše, osećanju svog pada, ali iznad svog pada da smo svesni Božje ljubavi i Božje milosti da nam carinikova molitva bude vodič kroz ovaj post koji će uskoro doći i da ga ne doživimo kao teret već kao radost kao mogućnost da se još više približimo Bogu Bogu istine i Bogu ljubavi da izađemo iz skala svog pada svog egoizma svojih strahova svog maloverja i sumnji da se bacemo u okean Božje milosti i da verujemo da će nas Gospod prihvatiti, očistiti i postaviti kraj sebe, jer je to obećao, time se crkva vodi, sve to što radimo i čime živimo, jeste upravo put ka tom sjedinjenju sa gospodom našim, Isusom Hristom, koji će jednom doći da sudi živima i mrtvima, da sudi sudom ljubavi, da odvoji tamu od svetlosti, da odvoji gordost od smirenja, da one koji su ga istinski trebali, da ih neće odbaciti, oni koji su živeli za sebe, za svoju pravdu, za svoj neki izmišljeni podvig, oni da neće ni prepoznati kada dođe i neće ga ni želeti, kao što ga ni fariseji i oni učitelji narodni nisu prepoznali u ono vreme, već su ga raspeli. Tako i svaki onaj koji ne živi Bogom, koji nema nadu na Boga već na sebe, neće Bog biti potreban i sam će izabrati put tame ali da to ne bude s nama, da pratimo svetu crkvu i njene putokaze, da bismo došli do tog istinskog svetlog dana Hristovog vaskrsenja, koje neka bi obasjalo naše duše, ispunilo duhom svetim, duhom istine, da slavimo Boga u trojici, oca, sina i duha svetoga, sada sve vekove. Amin.